Истинското знание Беше свежа утрин, даже студена. В езерната долина настъпваше ден обилен и богат, какъвто само в планината може да има. Още от сутринта се виждаше в великолепието на зората, в чистотата на изгрева. В такива дни ние се приобщавахме към красотата на живота, Сонзи е дълбок, вътрешен порив, тъй естествен за душата. Така ни е учил нашият обичен учител. Отваряйте душите си за Божиите дарове. Утренното слово на молитвения връх ни осени и изпълни смир. Въздухът беше ароматен, влажен. Коя беше като силна, укрепителна напитка. Светлината беше в нас и около нас. Те слязохме при езерото Елбур. Преспите не бяха се отдръпнали далеч от него. Те се оглеждаха в обилните му води, заедно с върховете и лазурното небе. Слънцето едва сега надничеше тук и зад планинския хребет. На поляната направихме гимнастическите упражнения и паневритмията. После отидохме да поздравим нашия обичен учител и да му благодарим. Денят се отразяваше в неговото лице и то сияеше в мир и святост. Като се събрахме около него, изпяхме няколко песни, а после се подхвана разговор. Тогава една сестра запита. Учителю, в една лекция, като говорите за четирите вида любов, животинска, човешка, ангелска и божествена, казвате, че човек проявява един или друг вид любов според формата на своята глава. Може ли човек да измени формата на главата си? Казано е, че човек ще отива от слава към слава, от любов към любов, от сила в сила, от знание в знание. Значи, като се свързва човек с Бога и като изучава божественото учение и го прилага, формите на тялото му се изменят постепенно. Учението е за учените хора. А глупавият ще прави пакости, ще се извинява, докато най-после го изпъдят от училище, като не е да учи. Човек, като не учи, не знае защо са тези противоречия в живота. Недоволен е, иска светът да стане такъв, какъвто той си мисли. Но Господ е мислил милиони години, през цялата вечност. Е направил този свят, а ние едва сега започваме да мислим. Можем ли да сравняваме неговата мисъл с нашата? Има много възможности. Но Бог е избрал най-добрата. А в бъдеще светът ще бъде съвсем друг. Някой може да каже Защо са създадени тези върхове, тези планини? Има план в природата. Една книга, написана от мадрец, минава от ръка на ръка. Никой не я разбира. Най-после един е взема и я разбира. Книгата е написана за него. За онова, което имам да кажа, аз мълча. Каквото говоря, е само подготовка.